Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salat wa salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam atasim al-kathira. Wir beginnen mit dem Namen Allah, des Gnädigen, des Gnadenvollen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Segen für diese Sitzung. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in Ikhlas, in unsere Herzen legen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allah-Sinam und sein Gesandter ist. Wir Allah subhanahu wa ta'ala, die rechtgeleitet wird, ist wirklich rechtgeleitet, Und du wirst niemanden finden können, der ihn in die Ehre leitet. Und wovon Allah subhanahu wa ta'ala in die Ehre geleitet wird, ist wahrlich Irre geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala al-Hadi, dass er unsere Herzen leitet, zu dem, was ihn zufrieden stellt, unsere Herzen reinigt von allem, was ihm missfällt. Denn er ist denjenigen, der zustande ist und er ist die wir darum zu bitten haben. Äh, liebe Geschwister, wir haben wir setzen fort die Erläuterung der Aqida Tahawiyya und wir waren so beim zweiten Satz angelangt und äh, ich lese einmal die Sätze vor, die wir heute inshallah Taha vorhaben äh durchzugehen das sind die Sätze 2 bis 9 letztes Mal haben wir den ersten Satz in der Hoffnung auf Allah wa Allah in der Hoffnung auf Erfolg bei Allah sagen und glauben wir über den Tawhid in Bezug auf Allah dass er ein einziger ist und keinen Teilhaber hat Das war der erste Satz zweitens nichts gleicht ihm drittens Nichts ist ihm unmöglich. Viertens, es gibt keine Gottheit außer ihm. Fünftens, er ist alt, kadim, ohne Anfang, ewig, ohne Ende. Sechstens, er vergeht nicht und geht nicht zugrunde. Siebtens, nichts ist, ohne dass er es will. Achtens, die Vorstellungen können ihn nicht erfassen, noch neben ihn die Verstände wahr. Neuntens, er gleicht den Menschen nicht. Das ist es, was wir heute, inshaAllah, vorhagen und wir bitten Allah, subhanahu taala, dass er uns den Erfolg dazu verleiht. <lacht> Zunächst einmal, erst der zweite Satz, Nichts gleicht ihm, äh, wala shay'a mithluhu. Ähm, dieser Satz ist abgeleitet aus der Ayah, aus Surat Ash-Shura, äh, Vers Nummer 11, in der Allah Azza wa Jalla sagte, Lay'sa ka mithli shay, Nichts ist ihm gleich. Oder auch abgeleitet aus der Ayah, lam m'yakun lahu kufu'an ahad. Das heißt, niemand ist ihm jemals gleich. Ähm, ahl Sunnah al-Jama'ah ist sich darüber einig, also sind da sind sich darüber einig, dass es nichts gibt, das Allah Subhanahu Wa Taala gleichzusetzen ist, weder hinsichtlich seines Wesens, noch hinsichtlich seiner Eigenschaften, noch hinsichtlich seiner Taten. Und ähm, dies abgeleitet aus, wie gesagt, mehreren Ayat äh, aus dem Koran Al-Karim. Und ähm, entscheidend für diesen Satz ist die Ayah in Surah Ash-Shura, und die wollen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Allah Azzawajal sagt in Surah Ash-Shura, äh, Vers Svers. 11: "Leise keinemelhie Schey, wohoe Sami'ul Basir." Das heißt sinngemäß übersetzt: Nichts ist ihm gleich, und doch ist er der Allhörende und der Allsehende. Diese Ayah ist ähm, Sehr interessant in der Hinsicht, dass Allah Azza wa Jal zunächst erstmal etwas abgeschrieben hat und danach etwas sich selbst zugeschrieben hat. La ilaha bedeutet die Abschreibung jeglicher Göttlichkeit äh, von allen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah ist die Bestätigung, die Zuschreibung der Uluhiya, der Göttlichkeit äh, für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das gleiche haben wir hier arabischen Prinzip la ist er kein mithlhi ist ihm gleich, wa huwa basir und doch ist er der allhörende und der allsehende. Warum ist die also interessant, weil diese Ayat gleich äh, das äh, äh Argument ist gegen zwei äh, islamische Denkrichtungen oder zwei Denkrichtungen, die dem Islam zugeschrieben werden und von denen der Islam natürlich frei ist. Ähm, äh, erst mal die sogenannte Mumathila. Was bedeutet das? Mumathila ist ein Begriff, den wir uns inshallah ta'ala merken möchten, weil er ein Fachwort ist, im Bereich der Aqida geworden ist, oder auch manche sagen al Mushabbihah. und ähm, dieser Begriff kommt vom arabischen Wort Mithil. Mithil heißt gleich, etwas Gleiches. Und deswegen Allah sagt, Laysa Laysa ist eine Verneinung. Kamithlihi Shay, Shay ist etwas. Also nichts ist so wie er, nichts kommt ihm gleich, nichts ist ihm gleich. Und diese Gleichsetzung auf Arabisch Tamthil wird von Menschen gemacht. Und die Menschen, die so etwas machen, die nennt man Arabisch im Arabischen Mumathila. Diejenigen, die, egal ob es in Bezug auf das Wesen Allahs, seine Eigenschaften oder seine Taten geht, die diese Sachen gleichsetzen. Mit irgendetwas aus der Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala. Beispiel, wenn jemand sagen würde, Allah subhanahu wa ta'ala sieht so aus wie ein Mensch. Das heißt, wenn jemand beispielsweise Allah zeichnen würde, dann wäre das eine Form von Temthil. Oder wenn jemand sagt, die Eigenschaft Allahs zu sehen, ist so wie beim Menschen. Ähm... Oder irgendetwas anderes in Bezug auf sein Wesen oder seine Taten oder seine Eigenschaften. Das würde man als Tamsil bezeichnen. Äh, ein klassisches Beispiel für den Tamsil, den haben wir gerade eben erwähnt, ist, wenn jemand äh, Allah subhanahu wa ta'ala sich seines Aussehens mit der Schöpfung vergleicht. Indem er etwas zeichnet und sagt, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Äh, oder das ist Gott. Oder eine Statue macht. Oder wie auch immer. Das nennt man tamsil und das ist natürlich äh, eine Leugnung dieser ah ja einer Zurückweisung dieser edlen Ay aus dem Koran Karim. Das heißt, auf der einen Seite sagt er, nichts ist ihm gleich, aber trotzdem sagt er subhanahu wa Ta'ala wa Huwas Sami'ul Basir. Was heißt Sami'? A"? Sami' a kommt vom arabischen Wort Sami'a und Sami'a bedeutet hören. Und das Sama' ist die Fähigkeit oder die Hörfähigkeit oder die auch das Gehör oder der Gehörsinn besser gesagt. Und Al-Basir kommt von äh, dem Wort Al-Basar und Al-Basar ist der Sehsinn. Und Allah subhanahu wa ta'ala kann also sehen, hören und sehen. Samir, Basir. Und diese zwei äh, Namen Allah subhanahu wa ta'ala schreibt er sich zu, subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine Widerlegung einer Gruppe gegenüber, die die Eigenschaften Allahs azzawajal leugnet oder die Namen Allahs subhanahu wa ta'ala leugnet hinsichtlich ihrer Bedeutungen. Für uns ist es eigentlich eine ganz einfache Angelegenheit. Wir glauben an alles, was Allah über sich selbst gesagt hat. Allah sagt, er ist As-Sami'ah, wir glauben, er ist As-Sami'ah. Aber das Tolle an der Ayah ist eben, dass sie in einem Atemzug quasi beide Gruppen widerlegt hat. Sowohl diejenigen, die ihren Schöpfer mit der Schöpfung vergleichen, als auch diejenigen, die darin übertrieben haben gesagt haben, wir schreiben Allah gar nichts von seinen Eigenschaften zu. Gar nichts. Weil, jedes sie, sie, weil sie behaupten, darüber werden wir noch reden, inshallah, weil sie behaupten, dass jede Zuschreibung Allahs eine Form des Vergleiches mit seiner Schöpfung sei. Was heißt das auf Deutsch gesagt? Das heißt auf Deutsch, wenn der, äh, der werden, werden wir werden, wie gesagt, darüber noch sprechen, aber ich will nur der, darauf kurz hinweisen, wenn wir Allah Azza wa Jalla beschreiben mit seiner Eigenschaft des Hörens, dass Allah subhanahu wa hören kann, dann sagen sie, das dürfen wir nicht machen, weil zu hören bedeutet was? Das bedeutet, dass du ihn verglichen hast mit dem Geschöpf, mit dem Geschöpf Mensch zum Beispiel. Warum? Weil der Mensch ebenfalls hören kann. Also hast du hier einen Vergleich hergestellt zwischen Allah und seinen Geschöpfen und zwar den Menschen in diesem Fall zum Beispiel. Und sie sagen, das ist verboten. Was schlussfolgern sie? die Schlussfolgern man darf Allah Subhanahu Wa Taala diese Eigenschaft des Hörens und Sehens also nicht zuschreiben und dieses diese Sekte oder diese falsche Denkrichtung nennt man auf Arabisch muattila nennt man auf Arabisch muattila und ähm, äh, beide Gruppen sind ein Extrem die Ahl al Sunnah Jamaa geht einen Mittelweg davon aber dazwischen gibt es viele Stufen dazwischen gibt es viele Stufen also wir werden noch sehen inshallah Taala dass manche Gruppen ähm, extrem in Richtung Thamsilah gegangen sind, andere Gruppen extrem in Richtung Muatilah gegangen sind und manche dazwischen Mittelwege eingeschlagen haben und äh, von den einen einen Teil genommen haben, von anderen einen anderen Teil genommen haben. Okay. Ähm, schauen wir uns dieses ein bisschen noch genauer an. Allah Subhanahu Wa Taala hat sich im Koran al-Karim bestimmte Namen gegeben. Und er hat sich auf bestimmte Art und Weisen beschrieben, subhanahu wa ta'ala. Und das ist sehr, sehr wichtig für unseren Iman an Allah. Denn wenn wir sagen, ich glaube an Allah, dann was bedeutet das? Allah, subhanahu wa ta'ala, dieser Name, ist ein Name, der für etwas steht. For hab ich Musamma. Und Was steht dieser Name? Steht für ein Wesen, das bestimmte Nameneigenschaften, den bestimmten Nameneigenschaften und auch Taten zugeschrieben werden. Anders, an, was sonst bedeutet es zu sagen? Ich glaube an Allah. Ich muss ihm, ich muss glauben an etwas, das Eigenschaften hat und auch Namen hat, weil er uns das mitgeteilt hat und auch Taten hat, die er uns auch selbst subhanahu wa ta'ala mitgeteilt hat. Denn ich kann mir ja nicht Allah Azza wa bildlich vorstellen, weil ich weiß ja nicht, wie er aussieht, subhanahu wa ta'ala. Ich weiß nur das über ihn, was er mir selbst über den Koran, Karim oder durch die Zunge des Propheten sallallahu alaihi wa sallam mitgeteilt hat. Deswegen, dieses Thema äh, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Denn wie sollst du an Allah glauben, wenn du nicht an seinen Namen und Eigenschaft glaubst? Was bedeutet das überhaupt dann noch, an Allah zu glauben? Und Schauen wir uns an. Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel hat sich mit bestimmten Eigenschaften beschrieben, die er auch den Menschen gegeben hat. Es gibt bestimmte Eigenschaften, mit denen er sich beschrieben hat, aber die gleichen Eigenschaften finden wir auch bei den Menschen vor. Und es gibt Eigenschaften, mit denen er sich beschrieben hat, die wir bei den Menschen nicht vorfinden. Beispiel. Allah sagt es über sich selbst, dass er ist Hay. Hay ist der Lebendige. Oder er ist lebendig. Im Arabischen ist ein ein Substantiv. Im Deutschen lebendig ist ein Adjektiv. Allah ist Hay. Das heißt, er ist lebendig. Auch der Mensch ist Hay. Oder nicht? Hay. Zumindest. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen dem einen Hay und dem anderen Hay. Aber wir wollen nur erstmal darauf hinaus, dass es gemeinsame Begriffe gibt. Hay zum Beispiel. Ein anderer gemeinsamer Begriff Es alim. Alim. Dem äh, Allah is alim. Was heißt alim? Kommt von alim oder von ilm und ilm bedeutet das Wissen. Alim heißt Wissen. Alim ist der Wissende oder der wissensreiche, okay? Der Mensch kann auch alim sein. Wa alim, wa allam, das sind alles Variationen dieses Begriffs. Zweifel los ist die Eigenschaft beim Menschen auch vorhanden. Ähm die Eigenschaft der Eigenschaft der der Macht und der Fähigkeit etwas zu tun, das Vermögen, man auf Deutsch auch sagt, al qudra. Allah ist Qadir. Er hat Macht. Er ist machtvoll. Der Mensch ebenfalls. Er hat auch Macht und ist machtvoll. Ähm, Allah hat sich bezeichnet als Ra'uf. Er hat seinen Propheten, sallallahu alaihi Wasallam sallam, im Quran al-Karim, auch als Ra'uf bezeichnet. Er sagte, Bil-Mu'minina Ra'ufun Rahim. Surat Tauba, taubah ähm, die, die, die vorletzte Ayah, 128. Er sagt Allah, seinen Gesandten, Bil-Mu'minina Ra'ufun Rahim. Das heißt, er, ist mit, er ist den Gläubigen gegenüber gnädig und barmherzig. Gnädig und barmherzig. So, ähm, und diese Rauf äh, diese Eigenschaft Rauf, dieses äh, gnädig sein oder barmherzig sein, die Begriffe Rauf und Rahim sind äh, fast Synonyme, ja? Diese Be diese Begriffe hat Allah azza sich auch selbst zugeschrieben. Allah sagte, Bismillahir Rahmanir Rahim. Also wenn es er Rahim subhanahu wa ta'ala dan auch nach beschreibt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieser Ayah Surah Tauba ebenfalls als Rahim also ist dieser Begriff wird für Allah verwendet als auch für sein Geschöpf ein weiteres Beispiel was wir schon gesehen haben Samir. Samir, Allah is subhanahu wa ta'ala das heißt er kann hören ähm den Menschen hat er subhanahu wa ebenfalls das Sami' bezeichnet in Surah al-Insan das gleiche mit Basir Allah sagt im Koran karim zahlreichen Stellen dass er Samir ist und Basir ist. Hören kann und sehen kann. Und in Surat Al-Insan sagt er über den Menschen فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا So haben wir ihn hörend und sehend gemacht. سَمِيعًا Basir. Also genau der gleiche arabische Begriff für Allah ist verwendet worden für den Menschen. Äh, Al-Aziz Al-Aziz äh, ist einer der Namen Allahs, kommt auch im Koran Karim, in Surat Yusuf, Vers 51 für Ein Menschen vor. Äh, genau das gleiche, der König. Allah ist Malik hier und Malik. Hier und mit ihm. Malik, der andere Lesart, ist der König. Auch im Koran Karim äh, wird dieser Begriff Malik an mehr als einer Stelle für andere als Allah subhanahu wa ta'ala verwendet. Ähm, und das gleiche gilt für viele zahlreiche Beispiele aus dem Koran Al-Karim. Umgekehrt. Umgekehrt. Äh, gibt es, äh, entschuldige mich umgekehrt, sondern wir haben gesagt, es gibt eine zweite Art von Namen, die nur äh, für ihn reserviert sind, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, dieser Begriff an sich kann man nicht verwenden für jemand anderes außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Darf man nicht verwenden für jemand anderes außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Beispiel, ilah La ilaha illahu. das gibt kein Ilah außer ihm. Ein Ilah wenn wir noch sehen werden, ist der Angebetete, der Vergötterte, Der, der, der Gott. Und dieser Begriff, äh, den gibt es für den Menschen nicht, oder der darf nicht für den Menschen verwendet werden. Ein anderes Beispiel. Ähm, Allah subhanahu wa ta'ala, sein Name Allah, als deutliches Beispiel. Oder auch der Name Ar-Rahman. Ar-Rahman ist ein Name, der reserviert ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Und so gibt es manche Begriffe, wie gesagt, die nur für ihn gelten, subhanahu wa ta'ala, und für keinen anderen gelten dürfen wie passt das jetzt in Einklang mit der Regel, die wir vorhin gesagt haben? Ganz einfach. Wir glauben an die, wir, wir legen all diese diesem Thema, die Eier in Surah Tashura zugrunde. Allah sagt, <lacht> Nichts ist ihm gleich und doch ist er der Allhörende und der Allsehende. Ich habe das jetzt gerade schon, damit ich, als ich das übersetzt habe, so übersetzt, dass man damit kein Problem hat. Ich habe gleich gesagt, Er ist der Allhörende und der Allsehende. Und jetzt sagst du, Alhamdulillah, jetzt hast du das Problem gelöst, weil wenn ich vorher, wenn ich übersetzen würde, er ist der Hörende und Allahs, der Mensch kann auch hören, dann hastigst du diese Gleichsetzung zwischen der Eigenschaft Allahs und der Eigenschaft des Menschen. Das entfällt jetzt aber, wodurch, dass ich es einfach anders übersetzt habe. Und das muss man verstehen. Dass, und hier an dieser Stelle musst du verstehen, dass eine Übersetzung eine Erklärung ist. Eine Übersetzung der Ayah ist immer ein Tafsir, automatisch. Der Übersetzer erklärt das, was er aus den Ayah des Koran verstanden hat. Und deswegen ist immer eine Übersetzung immer ein Tafsir. Und deswegen gibt es immer unterschiedliche Übersetzungen. Du kannst nicht eine Übersetzung machen. Ähm, es gibt immer verschiedene Übersetzungen des Koran Al-Karim, weil es eben verschiedene Erläuterungen des Koran karim gibt. Und an dieser Stelle ähm, sehen wir, sehr, sehr schön, der Begriff ist der gleiche. Samia, Samia, hörend Hörend Oder er ist der Hörende und der Hörende. Aber die Wirklichkeit dahinter ist eine andere. Also können wir sagen, entweder ist der Name nur für Allah reserviert, dann darf er nicht für den Menschen verwendet werden. Weder der Name noch der Inhalt dieses Namens, wie Ilah zum Beispiel oder Allah. Oder der Name wird verwendet für Allah, aber auch für den Menschen. Nur der Inhalt ist ein anderer und wie wie erklären wie machen wir das aha das machen wir indem wir das erklären wie ich gerade gesagt habe as-sami ah, wenn wir über allah reden dann ist er der hörende aber ich kann es übersetzen zum Beispiel mit der allhörende das wäre eine möglichkeit aber wenn ich sage der allhörende dann umfasst das natürlich nicht alles was dieser begriff her sich also hergibt noch einmal allah ist as-sami ah. und der Mensch ist auch as-sami ah. Der Mensch hat diesen Begriff und, der, und, und Allah Azza wa auch. Wodurch unterscheidet sich diese Begriffe voneinander? Antwort in der Wirklichkeit. Das heißt in der in der Realität dieser dieser Namen die, dieser Namen oder dieser Eigenschaften. Und was sind die konkreten Unterschiede? Wir machen nur Beispiele, die, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Allahumma Taala ist irgendwer, der diese Namen wirklich kennt, Bis ins kleinste Detail. Aber wir sagen nur das, was wir wissen. Nummer eins: Allah Azza wa Jalla hört alles. Der Mensch hört nicht alles. Deswegen habe ich übersetzt, der Allhörende. Deswegen habe ich übersetzt, der Allhörende. Aber nochmal, Allhörende steht Marabi nicht da. Marabi steht der Hörende. Okay? Nur ich habe das Wort All hinzugefügt, damit du als Deutscher kein Problem hast, diese Eier zu verstehen. Und das ist auch in Ordnung so, weil wenn ich übersetze, habe ich gesagt, muss ich erklären. Aber dieses Allhörende erklärt noch lange nicht Alle Unterschiede zwischen dem Hören Allahs und dem Hören des Menschen. Denn, ein zweites Beispiel, das Hören Allahs, subhanahu wa ta'ala, ähm, ist zum Beispiel qualitativ immer perfekt beim Hören des Menschen. Wenn er schläft, hört er nicht. Oder wenn er schwerhörig ist, wenn er bestimmten Krankheiten leidet, hört er nicht. Und er überhört sogar, obwohl er gesund ist. Und so ist, wenn er was hört, versteht das nicht immer. Und so weiter und so fort. Das heißt, sein Hören ist unvollkommen in jeglicher Hinsicht und Allahs Hören ist vollkommen in jeglicher Hinsicht. Warum Wo, wissen wir das? Weil er gesagt hat: "Laylaka mithilijayi", weil er gesagt hat: "Nichts ist ihm gleich". Das heißt, die Eigenschaft des Hörens bei As-Sami'ah ist beim, bei Allah Azawajalla nicht in, in, in der Realität genau die gleiche in jeglicher Hinsicht wie beim Menschen. Sondern was ist gleich die ursprüngliche Bedeutung des Wortes? Die ursprüngliche Bedeutung ist, dass man hören kann, dieses die Fähigkeit zu hören, dass diese vorhanden ist. Weil Allah ist genauso vorhanden wie beim Menschen, aber sie in der Wirklichkeit unterscheidet sie sich zum Beispiel dadurch äh, als ein weiterer Unterscheid, äh, Unterscheidungs, ein weiteres Unterscheidungskriterium. Allah azza wa konnte schon immer hören. Beim Menschen nein. Der Mensch konnte Erst im Laufe seiner Entwicklung hat er angefangen zu hören. Im Und im Ende seiner Entwicklung hört es dann wieder auf, umgekehrt. Insofern gibt es zahlreiche Unterschiede. Und das Hören Allahs an sich wird nochmal unterteilt in verschiedene Arten. Aber das ersparen wir uns jetzt in inshallah. Das Hören Allahs, was wir jetzt über das Hören gesagt haben, warum ich das so ausführlich gesagt? Weil Das, was wir über das Hören sagen, sagen wir entsprechend über alle anderen Eigenschaften Allahs. Das heißt, alle Eigenschaften Allahs, Azza wa Azzawajal, gleichen den Eigenschaften des Menschen nicht. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes, wenn sie für den Menschen verwendet wird und für Allah auch, ist bei beiden vorhanden, daran glauben wir. Aber die Wirklichkeit unterscheidet sich und die unterscheiden, wie sie sich diese Eigenschaften unterscheiden, ist eben von Eigenschaft zu Eigenschaft unterschiedlich. Beim Sehen zum Beispiel würden wir sagen, das sehen Allahs. Er sieht alles. Äh, seine, sein Sehen wird nicht schwächer. Er braucht keine Brille wie ein Mensch. Äh, für Allah Azza Al wa Jalla gibt es keine Hindernisse, durch die er nicht durchsehen kann. Für den Menschen schon. Für Allah Azza gibt es keine Entfernungen, die sein Sehen nicht erreichen kann. Und so weiter und so fort. Tayyib hat auch nichts mit Größen. und Also Allah sieht das Kleinste, sieht auch das Größte. Allah sieht alles. Deswegen würden wir es meistens übersetzen mit im Deutschen der Allsehende. Aber das ist wie gesagt nur ein Unterscheidungskriterium zwischen dem Sehen Allahs und dem Sehen des Menschens. Tayyib. Ähm, diese Eigenschaften Das Hören, das Sehen, die Macht, das Leben, das Lebendige sein. Äh, solche Eigenschaften nennt man im Arabischen ähm, oder im Deutschen besser gesagt abstrakte Eigenschaften. Auf Arabisch Sifat, "ma'na'wiya". Und diese diese Eigenschaften, wie wir gesagt habe, die Regel gilt für alle gleich. Warum gilt sie für alle gleich? Nein, Allah sallallahu alaihi wa sallam. Und dieses Nichts ist ihm, dieses Objektpronomen ihm, im. Arabischen das H von Mithlihi oder Kamithlihi dieses H Ende bezieht sich auf Allah al-Qur. Wenn wir von Allah reden, reden wir von einem Wesen mit Namen und Eigenschaften. Also bezieht es sich auf ihn, auf alle seinen Namen, alle seine Eigenschaften. Wa Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, die Regel, die du jetzt gelernt hast, Wendest du bitte an, auf alle Eigenschaften Allah, subhanahu wa ta'ala, natürlich allgemein, ansonsten im Detail, vorsichtig, nicht über Allah sprechen, es sei denn, du weißt konkret etwas über ihn, subhanahu wa ta'ala. Nehmen wir ein anderes Beispiel über Allah, Azza wa Jalla, die für uns genauso wenig Probleme machen sollten, wie das Hören und das Sehen. Das Beispiel des Zufriedenseins, al-Rida, radiallahu anhu. Allah Zakat R. Allah عن بالصحابة Zakat äh, insurat Tauba R. Allah عن Mhast Allah asmal Inan Sufaidin. Allah عن المؤمنين تحت. I. D. Y. B. A. I. G. U. N. K. A. T. H. P. T. H. S. J. A. R. Allah ist Sufaidin mit Dinijen. Didier das heißt, den, -Lah die, die den treue Schwur unter den Baum äh, geleistet haben. Oder weil sie den treue Schwur unter den Baum geleistet haben. Und äh, zu ihnen gehörte Uthman radiallahu ta'ala, die gesetzlich gesehen zu ihnen gehören. Allah azza wa jahil ist mit ihnen zufrieden. Diese Eigenschaft des Zufriedenseins, auf diese Eigenschaft des Zufriedenseins wendest du genau die gleiche Regel an, wie wir gerade eben erwähnt haben. Die, weil das ist eine Eigenschaft, die auch der Mensch hat. Zufrieden sein, der Mensch ist zufrieden. Und Allah kann auch zufrieden sein. Nur die Zufriedenheit Allahs ist nicht in der Wirklichkeit die gleiche wie beim Menschen. Die ursprüngliche Bedeutung ist die gleiche. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist die gleiche. Die Wirklichkeit unterscheidet sich. Wodurch unterscheidet sie sich? Ach zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala oder der Mensch wird zuf kann zufrieden werden. Auch bei Dingen, die Allah zürnen. Walaida Manche Menschen freuen sich glücklich über Dinge, die haram sind. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht zufrieden mit etwas, was haram ist, zum Beispiel. Ja? Insofern, diese Eigenschaften, da gibt es immer Unterscheidungen zwischen den Eigenschaften Allahs und denen des Menschen. Deswegen, Grundsatz lautet, Leicester kann man sich hier nicht systemgleich. Und was wir gesagt haben, wenn du, jetzt haben wir äh, für diejenigen, die sich schon mit dem Thema ein bisschen auskennen, wir arbeiten gerade verschiedene Stufen ab. Weil die die erste Stufe war, dass wir überhaupt an die Eigenschaften Allahs und seinen Namen glauben. Denn es gibt eine Sekte oder es gibt eine Denkrichtung, die überhaupt gar nicht an diese Eigenschaften glaubt. An gar keine dieser Eigenschaften. Hört sich seltsam an, aber es gibt es. Die zweite Stufe war, dass manche gesagt haben, ich glaube nur an bestimmte Eigenschaften. Abstrakte Eigenschaften, wie das Hören, das Sehen, das Lebendige sein und so weiter. Die dritte Stufe war jetzt, dass wir nicht nur an an an diese an an an äh, an bestimmte diese abstrakten Eigenschaften glauben, sondern an alle. Und dazu packen wir das Zufriedensein, ar rida das Gegenteil davon, das Zürnen, al-ghadab. Was ja auch in der Vater schon drin ist ghayr al-maghdubi Nicht diejenigen Äh, mit den Allah azawajal zürnt oder denen, äh, erzürnt ist oder den man erzürnt ist. Und dieser äh, äh, der Zorn kommt von wem? Wenn nicht von Allah azawajal. was interessiert dich der Zorn von jemand anderem aus Allah subhanahu wa ta'ala. Äh, das nächste, das Lieben und das Verabscheuen. Al-Hubbu wal-Burdu. Al-Hubbu wal-Burdu. Äh, und alles, was in diesem Zusammenhang äh, es, äh, auftaucht im Koran und in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ähm die dritte Stufe, die Astufe haben wir gesagt, war was? überhaupt an die Namen Eigenschaften zu glauben. Zweite Stufe war, dass wir an bestimmte abstrakte glauben. Dritte Stufe, wir glauben an alle Absat. Nächste Stufe ist jetzt, wir glauben nicht nur an die abstrakten Eigenschaften Allahs und behandeln sie nach dem Gesetz laisa ka mithu shay' wa as-sami' al sondern auch die Eigenschaften seines Handelns oder di die die die äh die صفات الافعال im Nafarat gesagt. Egal welche Eigenschaften über Allah, uh, Allah uh, erwähnt über sein Handeln auch glauben wir daran. Ja? Äh darüber kommt mir noch ein Schatta Taala, aber was wären Eigenschaften seines Handelns subhanahu Taala? Das er bestraft z.B. yu'azzib. Yu'azzib man yasha und vergibt لمن يشاء. Äh bestraft oder quält, wenn er will und er verzeiht wem er. Will. Das wäre eine eine Eigenschaft. Oje, ähm, sogar eine Handlung kannst du, das Sprechen kannst du als eine seiner Handlungen bezeichnen, al-kalam. Ja, auch das glauben wir fest daran, dass Allah Azza wa Jalla spricht, Subhanahu wa Taala, wann er will, wie er will, mit wem er will und sagt, was er will, Subhanahu wa Taala. Das heißt also. Ähm, Wir, fänden, wir wenden diese Regeln, die wir haben, strikt an und machen keinen Unterschied zwischen irgendeiner dieser Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Denn, wenn jemand sagt, ich glaube an keine dieser Eigenschaften, das wäre ja diese Denkrichtung, wird man Muattila nennen. Muattila ist der allgemeine Begriff für Leute, die nicht an die Bedeutungen der Eigenschaften und Namen Allahs glauben. Wenn ich wenn ich natürlich über andere Sekten rede, das ist kein notwendiges Wissen für jeden Einzelnen von uns. Kann sein, du hörst den Unterricht und sagst, es ist mir zu viel. Ich verstehe das nicht. Ich glaube einfach an das, was ich glauben muss. Das reicht doch. Mehr musst du nicht, ja? Wenn du sagst, ich glaube an alles, was Allah, und sein Prophet zu über Allah gesagt haben, ohne Allah Azza wa mit den Menschen gleichzusetzen, aber ich glaube sehr wohl an die Bedeutung dieser Worte, wie die Ahl al-Sunnah al-Jama'a ah daran glauben. Dann die Sache ist Sachen es für dich schon erledigt. Okay, aber wenn es dir nur darum geht zu glauben, äh, zu wissen, was du glauben musst, dann reicht eigentlich für dich der Hadith von Jibril al-Isra'ah aus und sagt dir, du kannst wieder nach Hause gehen. Okay, aber wir treffen uns ja auch, weil wir zusammen ein bisschen detaillierter auch Sachen lernen möchten. Und wenn man nicht nur weiß, woran man selbst glaubt, sondern auch weiß, woran die anderen glauben, äh, dann ist man natürlich gestärkt in seinem Glauben, weil dann weiß man Was die Argumente der anderen sind und wie man sie widerlegt und so weiter und so fort. Okay. Noch einmal: Wir haben gesagt, es gibt Leute, die an die Nameneigenschaften gar nicht glauben. Ja, das sind so Aussagen wie äh, zum Beispiel: Du darfst äh, manche Leute sagen zum Beispiel: Was stellst du dir vor? Diese Eigenschaften über die Allah über sich im Koran gesagt hat, das ist alles nicht wortwörtlich zu nehmen, sondern ist alles im übertragenen Sinne zu verstehen. Solche, äh, solche allgemeinen Aussagen, ähm, solche pauschalen Aussagen, das ist die Denkrichtung der Muadde. Wenn jemand so etwas vertritt, der hat ein Problem mit jeder einzelnen Aya, in der Allah über sich was sagt. Du dir vorstellen, wie viele Probleme er zu lösen hat. Weil bei jeder Aya musst du ihn fragen, was meint Allah damit? Und er muss dann versuchen, durch einen Spagat aus seinem Konflikt rauszukommen. Das heißt, er hat, äh, äh, natürlich, das würde ja, das würde bedeuten, wenn man das hart ausdrücken wollte, ähm, für ihn ist der Koran al-Karim kein Buch mehr der Rechtleitung. Weil wenn jeder, in der Allah über sich spricht, was sagt, und ich darf nicht verstehen, was da steht, Dann, dann ist es ein Buch, hasha", der Irreleitung und nicht der Rechtleitung. Rechtleitung wäre es, wenn der Koran klar und deutlich mir sagt, woran ich zu glauben habe. Aber wenn er mir etwas sagt und jedes Mal muss ich etwas anderes glauben, was da steht, ich brauche jemanden, der es mir erklärt, was ich zu glauben habe, dann ist es ein Buch für, vielleicht für Doktoren, Professoren, aber nicht für die allgemeine Menschheit. T'ayy. Und das ist klar, es, wenn die Konsequenz falsch ist, dann ist auch die, die, die Behauptung falsch. Zweitens, das andere Extrem sind diejenigen gewesen und ich denke, sie sind zahlenmäßig viel weniger die sagen, jede Eigenschaft über die Allah mit der Allah sich beschreibt ist beim Menschen ganz genauso also Allah kann hören aber genauso wie der Mensch nicht alles hören kann so kann Allah auch nicht alles hören deswegen red nicht immer so laut, wenn du eine Sünde sagen möchtest Okay. Diese Vorstellung ist natürlich ein mangelhafter äh, mangelhafte Glaube in Bezug auf Allah Subhanahu wa Taala. Ähm, das sind zwei Extreme, die aber konsequent sind. Warum sage ich konsequent? Konsequent heißt nicht, dass es gut ist. Heißt konsequent ist gut. Konsequent mit dem Kopf durch die Wand. Ist nicht immer so sinnvoll, okay? Konsequent heißt nur er hält sich an eine Regel. Aber wenn die Regel falsch ist, dann hat da auch nichts davon. Okay? Der jetzt gibt es manche Gruppen, sie sagen, also heißt die Regel muss richtig sein, dann ist es okay. Aber wenn die Regel falsch ist, dann ist es nicht okay. Jetzt gibt es manche Gruppen, die sagen, ich gehe einen Mittelweg. Das ist aber blöd ist, weil der Weg der Mitte in diesem Fall ist auch falsch. Also weder das eine Extrem ist richtig, noch das andere Extrem ist richtig, noch dieser Weg der Mitte ist richtig. Welcher Weg ist das? Er sagt, ich glaube an manche dieser Eigenschaften und die anderen, die interpretiere ich um. Also das heißt, ich glaube nicht wirklich dran, wie sie dastehen. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, könnt ihr euch vorstellen, dass diese Gruppe, die einen Mittelweg geht zwischen zwei Extremen, was wird mit der geschehen? Sie wird auseinandergenommen werden von beiden Gruppen. Logisch, oder? Wenn der eine die einen sagt, wir glauben an keine Eigenschaften. Die anderen sagen, wir glauben an alle, dass sie so sind wie bei den Geschöpfen. Und der andere sagt, ich gehe einen Mittelweg zwischen diesen beiden. Manche Eigenschaften akzeptiere ich, andere akzeptiere ich nicht. Dann wird er von beiden Gruppen auseinandergenommen. Weil die eine sagt, warum hältst du dich nicht an dein Prinzip und leugnest alle. Und die andere sagt, warum hältst du dich nicht an unser Prinzip und und und glaubst an alle? Oder machst Tashbih mit allen oder Temsihl mit allen oder Ta'wil mit allen, je nachdem, welche Richtung, Denkrichtung man geht. Und deswegen, die, äh, wir haben es ja schon am Anfang erklärt, Alhamdulillah, woran ein Muslim äh, grundsätzlich zu glauben hat. Wir glauben an das, was Allah über sich selbst gesagt hat, Prophet, unseren Propheten über sich selbst gesagt hat. Allerdings, gemäß dieser dalam im ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. لِشِيْسِمْ لاَشْمِتْنَخُسْتَعْتَالْهُيرُنْدَ al Here, saya ist mengingatkan anda und danach ist er der Allhörende und der Allsehende. iaitulah bahawa istilah yang saya gunakan, istilah yang saya gunakan, istilah yang saya gunakan, istilah yang saya gunakan, istilah die saya gunakan, istilah yang saya gunakan, istilah yang saya gunakan, Nicht jeder benutzt jeden Begriff, den ich erwähnt habe, so wie ich ihn euch erklärt habe. Und deswegen, wenn du ein Buch aufschlägst und jemand zum Beispiel den Begriff Mushabbihah verwendet. Mushabbihah haben wir vorhin darauf hingewiesen, ist das gleiche wie Mumathila. Und das sind diejenigen, die Allah mit den Geschöpfen gleichsetzen oder vergleichen. Und das ist natürlich verboten, denn Allah sagt, Leysa, kein Mithil, ich halte es gleich. Nur manche, und es könnt ihr euch überlegen, wer das sein soll, manche Gelehrte, die aber in diesem Thema eine falsche Auffassung vertreten oder vertraten, verwenden diesen Begriff, den wir verwendet haben, jetzt gerade eben für Leute, die Allah mit seinen Geschöpfen vergleichen, Mushabbiha, Mumathila, Für die Ahle des Sunnah und der Das heißt, wenn jemand, das heißt praktisch gesehen, das was du dir merken sollst, sie sagen, wenn du glaubst, dass Allah liebt und verabscheut und hört und sieht und spricht und lebendig ist und so weiter und so fort, dann bist du einer von dieser Gruppe. Mumathila, Mushabbiha, Mujassima, das. alles bedeutet, letztendlich, dass du Allah subhanahu wa Ta ta'ala mit deinen, mit den Geschöpfen vergleichst. Und äh, das ist ein Problem, wenn du nicht weißt, wie dieser Autor diesen Begriff verwendet. Deswegen mit anderen Worten, äh, immer erst gucken, was meint der Sprecher mit dem Wort, das er verwendet. Und dementsprechend urteilst du dann, ob er richtig liegt oder falsch liegt. Nochmal, wenn du glaubst, dass Allah Azza wa hören und sehen kann, Und jemand sagt dir, Moment, das ist aber Haram, weil jetzt hast du Allah mit seinem Geschöpfen verglichen. Sagst du, Moment, du bist derjenige, der mich falsch verstanden hat. Du bist derjenige, der falsch liegt. Du kannst nicht diesen Begriff verwenden für mich, obwohl dieser Begriff nicht auf mich zutrifft. Okay. Gehen wir zum nächsten Satz über. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, Entschuldigung, der Imam al-Taha wa rahmah Allah sagte, وَلَا شَيْئَ يُعْجِزُهُ Nichts ist ihm gleich. Und das ist entnommen aus der Aya im Koran Karim Innallaha ala kulli shay'in qadir. was man übersetzen kann mit Allahu zu allem die Macht. Oder alles Allah ist über alles mächtig. Ähm und lesen wir eine andere Aya, Surah Al-Baqarah, Ayat al-Kursi, wasa kursiyuhu as-samawati wal-ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Was heißt das übersetzt? Sinngemäß, sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde. Das heißt also, sein Thronschemel, subhanahu wa ta'ala, es ist nur ein Teil des Thrones, ist größer und umfasst die sieben Himmel und die Erde, auf der wir uns befinden. Und dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, wala ya'udu hu hu hu ma. Das heißt, sinngemäß, die Bewahrung dieser beiden die Bewahrung der Himmel und der Erde fallen ihm nicht schwer, subhanahu wa ta'ala. Warum ist diese Ayah ein Beweis dafür, dass Allah zu allem die Macht hat? Weil wir haben eine Regel und diese Regel lautet, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah azza wa jalla sich eine Eigenschaft abschreibt, Wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Eigenschaft über sich verneint, schreiben wir ihm die Gegenteilige der Eigenschaft davon auf vollkommenste Art und Weise zu. Ja, diese Regel merken wir uns. Noch einmal, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala etwas abschreiben, in diesem Fall ist es, die, dass, er, dass es ihm schwer fällt, Himmel und Erde zu bewahren, diese Eigenschaft, Leugnen wir, glauben, daran glauben wir nicht, dass Allah Subhanahu wa Taala ihm schwerfällt. Was ist das Gegenteil davon? Ist die vollkommene Macht, die vollkommene Fähigkeit. Al-Farabi Al-Qudra. Auf Deutsch das Vermögen. Insofern schreiben wir ihm also, wenn wir ihm etwas abschreiben, automatisch schreiben wir ihm die vollkommene gegenteilige Eigenschaft zu. Okay? Und ähm, Die Gelehrten begründen das natürlich, wie gesagt, in anderen Ayat, aber logischerweise auch deswegen, weil es ist kein Lob, jemandem etwas abzuschreiben. Es ist kein Lob, sondern ein Lob ist es, jemandem etwas Positives zuzuschreiben. Deswegen, da sind diese Ayat, um das Loben Allah Subhanahu Wa Taala geht. Wenn Allah beschreibt sich selbst und seine Eigenschaften sind die vollkommenen Eigenschaften, dann ist es keine Art der Vollkommenheit. Dass ich dir sage, du bist nicht fähig. Ähm, äh, was ist? Du, du machst diesen diesen jeden Fehler nicht oder du kannst diesen diese Sache äh, nicht nicht tragen. Das ist keine das ist kein kein Lob. Ein Lob wäre es, dir die Eigenschaft zuzuschreiben, dass du etwas bestimmtes imstande bist. Und das ist das, was Arabisch Arabisch nennt Kamaludhitt, das heißt das Gegenteilige, Vollkommene. Machen wir ein zweites Beispiel, um das die Regeln einfacher zu verstehen. Allah sagte: "Wala yadni murabuka ahaada" in Surat al-Kahf 149. Er sagt ja: "Dein Herr behandelt niemanden ungerecht. Dein Herr behandelt niemanden." ungerecht. Was ist das Gegenteil von ungerecht? gerecht. Okay? Jetzt schreiben wir eben also die Gerechtigkeit zu durch diese eine selbst, aber nicht nur die rechte, sondern die vollkommene Gerechtigkeit. und das muss sein, weil seine Eigenschaften vollkommen sind zur Fahnahtade, also wenn wir ihm schon etwas zuschreiben, dann auch auf die vollkommene Art und Weise. طيب weiteres Beispiel zur Übung wala ya'zubu la ya'zubu anhum isqalu dharratin fi as-samawati wa la fil ardh sura 7 aya 3 das heißt wie geht es übersetzt ähm, ihm entgeht in den himmel und auf der erde nicht einmal etwas was den, das gewicht eines einer kleinen ameise hätte Okay? Nicht einmal, das entgeht ihm. Auf welche Eigenschaft, welche gegenteilige, vollkommene Eigenschaft schreiben wir ihm zu? Ja, genau. Das wissen, al Ja, Ihm entge entgeht es nicht, also weiß er es. Er weiß alles. Also, mit anderen Worten, du bist schwerer als äh, eine kleine Ameise also weiß er genau, was du machst und du entgehst ihm nicht, subhanahu wa ta'ala. Ähm, <lacht> ein weiteres Beispiel. <lacht> ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Vielleicht ein schwieriger, aber welche Eigenschaft, welche gegenteilige, vollkommene Eigenschaft können wir ihm da zuschreiben? Ha? Lebendigkeit. Genau. Wieso Lebendigkeit? Weil äh, das das Müde sein und das Schlafen ist eine Form des Todes. Das ist eine Form des Todes. Und wenn das ähm, eine auch eine kleine Form des Todes ist, dann schreiben wir eben nicht nur eine kleine Form der Lebendigkeit zu, sondern eben die vollkommene Lebendigkeit, subhanahu wa ta ta'ala. Wie bitte? Ähm, Wachsamkeit vielleicht will ich mich jetzt nicht äh, darauf äh, einlassen ähm, hier gibt es einen wichtigen Grundsatz wenn wir über Allah Azza wa Jal sprechen ist es am besten diejenigen Begriffe zu verwenden die Allah selbst verwendet hat subhanahu wa ta'ala Und das bedeutet für uns, wenn wir zum Beispiel irgendeinen Namen Allahs haben und wir diesen Namen auch anders ausdrücken könnten. Ich gebe ein Beispiel auf Arabisch und danach auch für die deutsche Sprache, entschuldigt. Einer der Namen Allahs ist Al-Khaliq. Was ist der Schöpfer oder der Schöpfer? Auf Arabisch ein Begriff, der nicht ganz ein Synonym dazu ist, aber es ist immer die Frage, ob es überhaupt hundertprozentige Synonyme gibt. Ja, Aber ein Begriff, den man als Synonym mehr oder weniger verwenden könnte, wäre auf Arabisch Al-Bari oder As-Sani' zum Beispiel. Und mich interessiert das zweite As-Sani', weil Al-Bari ist eine der Namen Allah. As-Sani' zum Beispiel wäre auch der, der etwas herstellt, der etwas erschafft, der etwas macht. Aber, soweit ich weiß, kommt dieser Name im Koran und in der Sunna als den Namen Allahs nicht vor. Deswegen gilt, du, wir verwenden den ersten Namen, und so Al-Khaliq, und nicht as Sana für Allah, Azza auch wenn dieser Begriff inhaltlich korrekt zu deuten ist. Man könnte ihn korrekt deuten, es man erstellt kein Problem da. Trotzdem benutzen wir den Begriff, der überliefert worden ist. Das hat mindestens zwei Vorteile. Erstens, das ist Anstand gegenüber Allah in seinem Gesandten, weil Sie das so erwähnt haben. Das ist auch nennt man Ittiba, nennt man Befolgen. Und das Befolgen ähm, äußert sich unter anderem, dass man die gleichen Begriffe verwendet, wie auch im Koran vorkommen. Und zweitens, weil man dadurch keinen Fehler macht. Wenn ich Allah genauso beschreibe, wie Allah es gesagt hat, dann kann mir niemand was, einen Fehler vor, vorwerfen. Das geht nicht. Aber wenn ich ihn anders beschreibe, als Allah sich beschrieben hat, dann könnte man mir etwas ankreiden. Ähm, in Deutsch, oder was bedeutet das für uns im Deutschen? Das bedeutet für uns im Deutschen genau das Gleiche. Es ist besser, die Namen, wenn wir über Allah reden, die Namen zu verwenden, wie sie im Koran stehen, in arabischer Sprache, als die Namen für Allah zu verwenden, äh, auf Deutsch übersetzt. Das machen wir manchmal der Einfachheit halber, damit man es versteht, aber grundsätzlich ist es besser zweifellos die arabischen Begriffe zu verwenden, denn wie gesagt, ist der deutsche Begriff nur eine ein, ein ein Versuch der Erläuterung des arabischen Begriffes. Noch einmal, das bedeutet nicht, dass man es nicht machen darf, aber die Namen Allahs und die Eigenschaften sind so wie Allah sie geschrieben hat und der Muslim sollte sich daran gewöhnen die Namen zu sprechen, wie sie auch Allah subhanahu wa gesprochen hat. Und es gibt einige Namen, die ähm, im Arabischen, äh, im Koran vorkommen, die man im Deutschen dann entweder unvollkommen übersetzt hat oder die äh, falsch übersetzt worden sind teilweise. Ja, und deswegen schließt du, du, du äh, schließt Fehlerquellen aus, wenn du den gleichen Namen verwendest. Und wenn du sagst, ich verstehe nicht, dann lernst du ihn eben. Kommen wir zum nächsten Satz über. Wala ilaha rahehu, auf Arabisch und dann auf Deutsch: Es gibt keine Gottheit außer Ihm. Wir haben schon über die ähm, Entoheit der Urohiya gesprochen, ähm, aber hier sei noch erwähnt, das Wort Arabisch, äh, Arabisch Wort Ilaha äh, bedeutet auf Deutsch Gott. Das ist die äh, adäquate korrekte Übersetzung davon. Äh, und im Deutschen ist Gott das angerufene Wesen. Ja, Im Wörterbuch steht, das angerufene Wesen. Was würde man ähm, umgangssprachlich-islamisch sagen? Das Wesen, zu dem man Dua macht. Angerufene Wesen. Und das ist genau das im Arabischen. Im Arabischen Allah ist al maluh Das heißt, denjenigen, zu dem man Dua macht. Oder denjenigen, den man anbetet. al mabud ist al maluh Und al maluh ist Al-Ilah. Das heißt also, Es gibt niemanden, der angebetet wird, außer Allah, Azza azzajal. Und man meint damit, oder gemeint ist, dass es niemanden geben darf, der angebetet wird. Oder niemand verdient es, angebetet zu werden. Niemand ist es wert, niemand ist es würdig, angebetet zu werden, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Das ist die Bedeutung dieser. Jetzt könnte jemand sagen, dieser ist dieser Begriff äh, nicht schon im ersten Satz im, im Text äh, äh, impliziert, weil der, im, im ersten Satz haben wir, haben wir gelesen, dass da steht, in der Hoffnung auf Erfolg bei Allah, sagen glauben wir über den Tawhid in Bezug auf Allah, dass er ein einziger ist und kein Teilhaber hat. Ein einziger ist, haben wir das in drei Teile geteilt. Wir haben über die Ur-Hiyya, Rub-Wiyya, äh, und das mal aus so gesprochen und das schon da abgewickelt. Warum wird das hier noch mal extra erwähnt? Erstens, wir haben schon zu Beginn ähm euch erklärt, dass Imam äh, Ibn Abbas al-Hanafi rahmallahu ta'ala sich schon von entschuldigt hat dafür, dass die Themen nicht äh, immer an einer Stelle nur behandelt werden, sondern teilweise zerstreut sind, weil er hält sich an die Autorität des Textes. Zweitens, ähm, warum wird das die Urohia nochmal extra erwähnt. Man könnte den Imam Mubhau dafür entschuldigen, indem wir sagen, dass die zentrale Botschaft der Gesandten sich in erster Linie auf die Urohia bezog, weil die Robubia und die Asma und so waren keine waren keine Themen, die im Koran Karim große Verses äh, äh, äh, oder viele Verse eingenommen haben, denn jeder Also, also die Götzen die der Prophet vor allem erste die in Sand wor glaubt schon an die probier. Und das Thema der, der Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jall ist eigentlich ein Thema, das sich dadurch ergibt, dass man an Allah glaubt. Also wenn ich an Allah Azza wa Jall glaube, dann muss ich an Namen und Eigenschaften. Das ist nicht das Thema, was große Probleme verursacht hat, erst bei den späten Muslimen. Erst bei den späten Muslimen. Insofern Ähm ist das Thema der Uluhiyah das zentrale Thema des Tawhid. Aber es ist nicht das einzige Thema. Das. Dann gehen wir über zum nächsten Satz. Arabisch ähm qadimun bi-dabtida da'imon bila intihā. Das heißt, er ist alt, qadim, ohne Anfang, ewig ohne Ende. Er ist alt ohne Anfang. Ähm Aussage ohne Anfang ist eine Erklärung von dem Begriff qadim. Und ewig, ohne Ende, ohne Ende ist die Erklärung von ewig. So, äh, dieser Begriff oder diese Eigenschaften sind abgeleitet aus der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwalu wal-akhir. Aus Surat al-Hadid, Ayat 3. Er ist der Erste und der Letzte. al wal-akhir. Wal und aus der Aussage des Propheten sallallahu alayhi wa sallam Allahumma anta al-awwalu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 Eine, eine Beschreibung der Sholastika in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ahl-Sunnah al-Jama'ah benutzt diesen Begriff nicht. Und das ist einer der ähm, äh, Punkte in Tahawey, die kritisiert worden sind von den Ulama, die diesen Text erläutert haben, da dieser Name Al-Qadim oder diese Eigenschaft Al-Qidam weder im Koran vorkommt in Bezug auf Allah noch im Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die authentisch ist. Insofern haben die Gelehrten gesagt, warum verwendet man einen Begriff, um etwas auszusagen, was korrekt ist, also man will ja was damit korrekt hat, aussagen, wenn es im Koran Karim einen Ausdruck gibt, der dasselbe aussagt und noch besser. Ja, Weil wir haben ja gesagt, äh, es ist immer besser, dass man sich an die Wörter hält, die im Koran stehen. Und im Koran steht Al-Awwal. Warum verwendet man dann nicht Al-Awwal? Ja? Natürlich Ähm, verwendet man manchmal andere Begriffe, um etwas zu erklären. Das ist richtig. Aber wenn dann die Erklärung dadurch mangelhaft wird oder falsche Bedeutungen ähm, entstehen können, dann verwerfen wir natürlich diese Begriffe. Und wie gesagt, die Scholastiker, al-mutakallimun, sie haben diesen Namen Al-Qadim Allah gegeben, aber dieser gehört nicht zu den schönen Namen Allahs, subhanahu wa ta'ala,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 Ähm, offensichtlich gemerkt, dass dieser Begriff nicht der gleiche. Und deswegen sagt er قَدِيمٌ بِلَبْتِدَى auf Arabisch. Das heißt auf Deutsch übersetzt alt ohne Anfang. Weil wenn er das nicht gesagt hätte, hätte er ein Problem. Denn das Wort "qadim" im Arabischen bedeutet nicht, dass er ohne Anfang ist. Auch im Deutschen nicht. Wenn jemand alt ist, heißt nicht, dass er keinen Anfang hat. Der Begriff alt hat was Zeit hat einen zeitlichen Aspekt und ich sage, erkläre euch, Allah also jetzt sagte im Koran, also was es äh, Allah Koran Kariem sagte oder bevor ich das sage, also Qadim bedeutet im Arabischen etwas, das einer anderen Sache vorausgegangen ist, etwas, das einer anderen Sache vorausgegangen ist, aber es kann auch sein, dass ihm auch was anderes vorausgegangen ist, ja? etwas, das einer anderen Sache vorausgegangen ist. Das heißt, dieses Qadim kommt zuerst, dann kommt etwas anderes. Aber vor dem Qadim kann theoretisch auch was sein. Und das kann bei Al-Awwal nicht der Fall sein. Das kann bei Al-Awwal, der Name Allahs Al-Awwal, er ist der erste. Vor dem ersten kann nichts sein, weil wenn der vor dem ersten was wäre, dann wäre nicht der erste, richtig? Dann wäre der zweite oder was meinst du? Richtig? Deswegen ist der, die, die, die, der Ausdruck "erste" besser. Ja? Und im Koran können zum Beispiel sagt er Subhanahu Wa Taala über den Mond in Surah 36: "حتى عاد كالعرجون القديم" bis er wieder zurückkehrt wie ein alter Dattelrispenstiel. Bis er wieder zurückkehrt wie ein alter Dattelrispenstiel. Der Stiel, an dem die Datteln hängen, äh, also wie ein Ästchen quasi, wenn dieser trocknet und alt wird, hat er drei Eigenschaften. Nummer eins, er wird, er verbiegt sich. Nummer zwei, er wird dünn. Und Nummer 3 wird gelblich. Und das ist der Vergleich mit dem Mond. Der Mond manchmal oder der Mond wird schmaler und schmaler, bis er nur noch wie ein Streifen ist. Und dieser Streifen ist auch krumm, wie eben der Dattelrispenstiel. Und es verfärbt sich der Mond manchmal gelblich und er wird dünn das ist, wie gesagt am Ende des Monats oder am Anfang des Monats. Und diese Stellung des Mondes ist diese Stellung des Mondes von Anfang an so gewesen und dann hat sie sich nein, sie kehrt immer wieder zu der Ausgangsstelle zurück. Deswegen ada vorhabisch zurückkehren. Und entscheidend für uns ist eben, dass eben das qadim, wenn etwas qadim ist, heißt nicht, dass es das erste ist. Und Qadim heißt alt, aber es könnte theoretisch auch vorher was gewesen sein. Und der Mond hat vorher auch andere Zustände gehabt, als dieser Vergleich mit dem Dattel-Rispen-Stiel. Insofern, bei den Shurastikern ist es bekannt, dass man diesen Namen Al-Qadim Al Entschuldigung, äh, öfter verwendet. Ähm, aber äh, viele der uns vorausgerechnet Menschen, auch später Gelehrte, haben das, äh, diesen Begriff äh, verworfen und auch äh, zurückgewiesen. Und äh, so gehört dieser Name al-Qadim weder zu den schönsten Namen Allahs, noch zu den schönen Namen Allahs, subhanahu wa ta'ala. Okay. Äh, der nächste Satz La yafna wa la yabid, er vergeht nicht und geht nicht zugrunde. Ähm, das ist eigentlich kann man sagen äh, eine Erläuterung des Wortes Al-Akhir. Also als heißt ja vorher, äh, den Satz vorher, ewig ohne Ende. Also sagen wir, la yafna wa la yabid, ewig ohne Ende, das heißt, er vergeht nicht und geht auch nicht zugrunde. Das heißt, wir können, wir entnehmen daraus jetzt nichts äh, Neues. Dann heißt es in dem darauffolgenden Satz, in dem siebten Satz, wala <lacht> la yakunu illa ma yurid. Nichts ist ohne das Erste. Nichts ist ohne das Erste. In diesem Zusammenhang ähm, ist ein Hinweis, oder dieser Satz, ist ein Hinweis auf unseren Glauben in Bezug auf die göttliche Vorherbestimmung Al-Qadr. Und der Imam, al-Tahawi, will durch diesen Satz darauf hinweisen, dass eine bestimmte Denkrichtung, dem Islam zugeschrieben wird, falsch ist. Und zwar gab es Leute in der Geschichte und das hat auch gleich stattgefunden nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wa Und das war ja auch der Grund, warum Ibn Umar radiyallahu anhu diesen Hadith über seinen Vater, über äh, den Hadith von Jibril alaihi wa mit den Säulen des Iman, des Islam, des Ihsan erwähnt hat. War nämlich diese Ausnahme, dass es Leute im Irak gegeben hat, die angefangen haben, zu leugnen, ähm, die die göttliche Vorherbestimmung Al-Qadar zu leugnen. Und diejenigen, die das leugnen, nennt man Qadariya. Wobei man auch andere Gruppen manchmal als Qadariya bezeichnet, aber es ist nicht wichtig, dass man diese Leute, die den Qadar leugnen, Qadariya nennt. Und ähm, die Gegenteiligen davon, die übertrieben haben mit der göttlichen Vorherbestimmung, also falsche Wege eingestiegen sind und den Menschen keinen freien Willen mehr gelassen haben nennt man Jabriya und das ist natürlich ein Thema für sich ähm, wobei ich na die Ahlul Sunnaljamaa ah glaubt und das ist was der Imam hier zusammenfassend sagen möchte dass alles was geschieht in diesem Universum mit dem Willen der Zustimmung Allahs azza wa jajal geschieht. Es gibt nichts, was ohne seinen Willen und ohne seine Zustimmung subhanahu wa ta'ala geschieht. Das gibt es nicht. Alles unterliegt seinem Willen subhanahu wa ta'ala. Yudabbiru al-Amr. Er bestimmt. Er leitet alle Angelegenheiten. Alle. Ausnahmslos. Und Allah subhanahu wa ta'ala Will Und das ist der Wille Allahs auf Rabjah Al-Irada. Allah Azza Jal will, dass der Sünder sündigt. Aber er möchte nicht und mag diese Sünde nicht und ist damit bei dem Sünder nicht zufrieden. Alle Sünder und Jemaah glauben, dass alles, was geschieht, auch die Sünden, auch die guten Taten, alles geschieht, durch den Willen Allah subhanahu ta'ala. Nur der Wille Allah azza wa jalla bedeutet nicht, dass er damit zufrieden ist. Bedeutet nicht, dass er nicht gleichzeitig diese Tat verabscheut, subhanahu ta'ala. Und dass er mit Tat, dass er diese Tat zürnt, oder diesen Menschen zürnt, Und dass er diese Tat missbilligt. Und deswegen sagen wir allgemein, mit denen wir uns voraus zu den Ressenschaften Menschen gesagt haben, Ma sha'Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Alles, was Allah will, ist. Und alles, was er nicht will, ist nicht. Alles, was er will, existiert. Und alles, was er nicht will, existiert nicht. Das ist unser Glaube in Bezug auf den Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Und anders ausgedrückt unterscheiden wir zwischen zwei Arten des Willens bei Allah azza wa jal. Einmal Al-Fatihah mengenakan irada qadariya, oder irada kauniyya, irada khalqiyya. Das ist der universelle Wille Allah Azza wa Jalla. Das ist also, wenn er subhanahu wa ta'ala etwas will. Wenn er etwas bestimmen will. Wenn er etwas sagen will. Wenn er etwas tun will, subhanahu wa ta'ala. Diese Art des Willens geschieht und es gibt niemanden, der diesen Willen zurückweisen kann. Und dann gibt es die zweite Art des Willens bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der, auf Arabisch nennt man das Irada Diniyya oder Irada Amriya oder Irada Shar'iyya. Das ist der religiöse Wille Allah subhanahu wa ta'ala. Das kann man auch nennt den gesetzlichen Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Diese gesetzliche Wille Allah subhanahu wa ta'ala, diese Unterscheidung, das zu wissen, ist gut, damit man die Ayat auch versteht. Wenn es also eine Eier gibt, in der Allah etwas will, obwohl das eigentlich etwas für uns Schlechtes ist, dann weißt du, das packst du in die Kategorie der Irada, des, des der universellen Willens. Der unabhängig gilt von seiner Zufriedenheit und seinem Zorn. Wenn es aber etwas ist, was Allah selbst von den Menschen will, wofür er ihn belohnen wird oder bestrafen wird, wenn er es tut, beziehungsweise nicht tut, dann weißt du, das ist sein Wille, sein gesetzlicher Wille, sein religiöser Wille, äh, der eben abhängig ist von seiner Zufriedenheit oder seinem Zorn. Und das zulesen verschiedene Ayat aus dem Koran al-Karim. <lacht> Beispiel: Allah sagte, "Faman yuridillahu an yahdiyahu, yashrah sadrahu lil-Islam." Suret al-An'am, 165 oder 125 Derjenige, den Allah recht leiten will, der macht er seine Brust für den Islam weit auf. Frage, wenn Allah dich recht leiten will. Kann es sein, dass es das nicht geschieht? Kann nicht, sein, ne? Wenn Allah will, dann la er dich recht. Er dich das nennt wir Irada Kauniyah. Er will es tun. Er will etwas tun. Subhanallah. Gibt niemand dessen Will zurückweisen kann. Okay? Be zweites Beispiel. Al-Tab umgekerti geht die Al-Tab umgekerti, dan juga boleh anda selesai. Zweite Al-Tab umgekerti, Nuh alayhi s-Ratsfam sagte, seorang Volk, وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُسْحِي إِنْ عَرَدْتُ أَنْ أَنْ صَحَدَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُرُيَكُمْ Mein Ratschlag euch gegenüber wird euch nichts nützen, selbst wenn ich euch Ratschlagen geben möchte, oder wenn ich euch aufrichtigen Rat geben möchte, wenn Allah euch irreleiten will. Klar, wenn ich euch recht leiten will aber allah will für euch keine recht leiten, allah will euch irre leiten dann steht mein Wille im willen entgegen satzen willen allahs will und zweifellos setzt sich der willen allahs durch das ist auch irada kauniyah, und die wassel will anderes beispiel du liest im quran fad al allah sagt yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladina min qablikum wa yatuba alaykum Allah will, das ist Surat An-Nisa al 26, Allah will euch etwas verdeutlichen. Lassen wir das mal beiseite. Er will euch auf die gleichen Wege leiten, wie die Menschen vor euch waren. Die gleichen Wege, wie die Menschen, die vor euch also recht geleitet waren. Frage. Geschieht das auf jeden Fall? Neh. Viele Menschen, die yang Koran erreierten, die den den vom Koran erfahren, aber trotzdem nicht recht geleitet sind. ويتوب عليكم الله في كل شيء er annehmen, euch sich euch zuwenden. Macht wendet sich jeder einfach zu, das wurde auf Allah Und es gibt viele Beispiele dafür. Anderes Beispiel, ein Al-Ahzab, Ayat 33. Inna ma yuridu Allahu li yuzhib 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera. Allah will nur von euch, o Familie des Hauses, den Greuel von euch reinigen, euch vom Greuel reinigen, vom Unrein reinigen, von deiner Jassa reinigen und euch vollkommen sauber machen. Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier die Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam seine Frau, seine Familie, seine Kinder an, dass er sie reinigen möchte von ihren Fehlern, von ihren Sünden, von ihren Verfehlungen. Tayyib, ist das geschehen? Oder wie geschieht das besser gesagt? Antwort, durch die rechtschaffende Tat, durch den Ehemann, durch die Taube. Dengan Allah Si A'ufuf dan Si folkan dalam A'ufuf, dengan itu juga Si reinjingkan kekhanlas. Dia berikan dia ayat, sebabnya, memotrendi dia untuk taubat dan sebagainya. Tetapi, ini adalah syar'i. Jika ini tidak ada, jika Allah tidak menghendaki, maka kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa. Dass ihr recht geleitet seid, er will, dass ihr recht schaffen seid, er will, dass ihr Taube macht, also macht es. Er ruft euch dazu auf. Also <lacht> müssen wir seinem Aufruf nur folgen. Insofern klar und deutlich wird durch diese Ayat, dass der der eine Wille Allahs, Azza wa Jalla, sich bezieht auf das, was er selbst machen will, und der andere Wille Allahs bezieht sich auf das, was er von anderen will. Und das Erste ist Al-Irada, Al-Kawniyya. Und das Zweite ist Al-Irada, Al-Sharayya. Klar, wenn es sich also um ihn geht, selbst um ihn, er will was sagen, er will was tun, er will was herab senden, niemand wird seinen Willen zurückweisen können. Aber wenn er von dir etwas will, du sollst das machen, du sollst das nicht machen, dann will er etwas von dir und fordert dich auf, etwas zu tun oder etwas zu unterlassen, dann ist das sein, sein, der, die Erada, Al-Sharayya, wenn Gesetz der gesetzte Wille, der gesetzliche Wille, der umgesetzt werden kann oder auch nicht umgesetzt werden muss. Der nächste Satz, die Vorstellungen können ihn nicht erfassen, noch nehmen ihn die Verstände wahr. Ähm, die Vorstellungen, so viel wie, so könnte er sein, subhanahu wa ta'ala, wenn man das so sagt im Gedächtnis, auch dieses, es kann ihn nicht erfassen. Oder auch, und dann schon gar nicht genau so ist er, der Verstand, Verstand kommt von verstehen. Das heißt, dass man verstanden hat, wie er wirklich ist. Subhanallah. Nein, wir wissen über Allah Azza wa nur das, was er über sich selbst mitgeteilt hat. Und der letzte neunte Satz: La yusbihu al-anam. Das heißt, er gleicht den Menschen nicht oder auch manche sagen den all den Geschöpfen nicht. Kann man so oder so übersetzen. Und das ist natürlich ja nie äh, abgeleitet aus der Begründung der Schura, wie wir gesagt haben. Und ähm, nochmal hier betont und wie wir gesagt haben, das ist jetzt ähm, äh, schon erwähnt worden. Der Imam erwähnt es hier nochmal. Deswegen immer, wenn wir so etwas haben, dann äh, Alhamdulillah. Die in der Erläuterung erwähnt wird, dann neue Informationen, die vorher nicht da gewesen sind. Wir haben das schon erwähnt. Jetzt wollen wir noch ein paar Aussagen von ein paar Imamen hören. Alhamdulillah. Äh, zum Beispiel. Ähm, heißt es im äh, al-fiqh al-akbar von Imam Buhaifa rahimahullah ta'ar oder zumindest Buch das ihm zugeschrieben wird la yushbihu shay'an min khalqihi das heißt er gleicht nichts von seinen geschöpfen und später sagt er rahimahullah ta'ala um äh, wasifatuhu kulluha khilafu sifat al-makhlukin das heißt all seine eigenschaften unterscheiden sich von den eigenschaften der geschöpfe äh, er hat wissen aber nicht so wie unser wissen er hat Macht, aber nicht so wie unsere Macht. Er sieht aber nicht so wie wir sehen. Also genau das, was wir gesagt haben. Nur Ibn Hammad rahimahullah ta'ala, einer der, der Lieferungen von Imam Bukhari Imam Muslim, der im Jahr 228 gestorben ist und auch die Fitna von Al-Mu'tasim mitgemacht hat über die Khalq al-Quran Fitna. er sagte rahimahullah ta'ala, der Allah mit etwas von seinen Geschöpfen vergleicht, ist ungläubig und wer etwas dass ja der, dieser Aspekt ist Medina klar und dann wer etwas leugnet womit Allah sich selbst beschrieben hat ist ebenfalls ungläubig und dann sagt er nichts in dem womit Allah sich selbst oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah beschrieben haben befindet sich eine Gleichsetzung also auch wenn das Wort das gleiche ist sami' sami' heißt nicht dass die Wirklichkeit die gleiche ist rahimahullah Imam Ishaq ibn Rahaway rahimahullah anada Imam de Hadith gelehrten und ähm über ihn Imam ibn Khuzaimah rahimahullah er sagte kalau law Ishaq fi at-tabi'in la aqirru lahu bi hifthihi wa 'ilmihi wa fiqhihi er sagte ich schwöre Allah wenn Ishaq ibn Rahaway unter den Tabi'in gelebt hätte hat bis später gelebt, 238 gestorben. Sagte, hätte er unter den Tabi'in gelebt, hätten die Tabi'in gesagt oder hätten sie äh, zugegeben, wie gut er auswendig kann und wie viel Wissen er hat und wie äh, wie viel Fiqh er hat. Er sagte, er sagt, er sagt, er sagt, er sagt, er sagt, er sagt, der sagt, er sagt, er sagt, er sagt, er sagt, er sagt, er sagt, er sagt, er sagt, Und dann sagt er rahimahullah ähm طيب das fragen uns wenn neue begriffe vorkommen ähm طيب äh, schließen wir ab mit äh, der folgenden angelegenheit wir haben vorhin darauf hingewiesen dass diese begriffe das gleichsetzen auf arabisch tamthil oder tashbih und diese sekte die das macht nennt man darauf hingewiesen, dass diese ähm, äh, dass diese Begriffe nicht nur von der al des Jama'a ah korrekt verwendet werden, sondern auch von den Gegnern der Ahle des Sunnah ah verwendet werden, gegen die Ahle des Sunnah. Weil diejenigen, die gar nicht an die Eigenschaften Allahs glauben, die sagen zu den Sunniten, du glaubst daran, dass Allah liebt und dass er auch zürnt und dass er auch äh, spricht und dass er hört und sieht, du hast ihn mit dem Menschen verglichen. Duhasin, sag sie mit dem Men. Das heißt, Duhas du Tashbih gemacht. Oder duas Tajsim gemacht. Oder duas Tamsil gemacht. Das ist Kof und das ist Haram. Das er benutzt den gleichen Begriff, meint aber was anderes als du. Deswegen müssen wir an diesem Punkt aufpassen. Deswegen liest man, nur als Beispiel, in manchen Büchern von, von, von diesen Sekten, sie sagen, zu den Mujassima gehören, Mujassimas haben wir gesagt, Was da, Also alles das Gleiche. Ja? Diejenigen, die Allah mit seinen Geschöpfen vergleichen. Sie sagen, jetzt hört mal zu. Zu denjenigen Menschen, die das machen, dieses Vergleichen, die Allah vergleichen mit seinen Geschöpfen, gehören Leute, über die man sagt, Malikiten. Also vorab ich Malikia. Sie werden einem Menschen zugeschrieben, der Malik ibn Anas heißt. Das ist der Imam. Der, der Imam. Ich glaube 179. Und ebenso gehört zu dieser Gruppe, zu dieser Sekte, Das sind die Gegner, ja? Die Gegner reden in ihren Büchern. Das heißt, es gibt Leute, man nennt sie Schafiiten. Auf Rabe Sie werden einem Mann zugeschrieben, der der nennt sich Muhammad ibn Idris. Das ist Imam Schafi, rahmahullah. Ja? Und sofern, ähm, äh, dass es diejenigen, die, die die Eigenschaften Allahs leugnen, bezeichnen die Ahle Sunnah, wie die Malikia und die Schafi'iyah und die anderen, oder auch die Hanbaliyah, eben als Mushabbiha und als Mumathira wal Al-Iyadu Billah.